Зараз на мені висіли інші термінові справи. Я мав довести все до кінця. Моя рушниця повинна була стояти в сейфі якнайшвидше. До того, як нею хтось поцікавиться. Саме для цього належало використати несподівано дарований долею тайм-аут. Я дістався додому автобусом, Передягнувся, узяв лопату без ручки і за чотири години швидкої ходи був на місці. Легко знайшов дерево з зарубкою. Смеркало. Я був сам. Так і стояв серед мовчазного лісу, не наважуючись копати. Невже це замкнеться в зачароване коло? Невже мене знову почнуть переслідувати містичні сили? Цього б я більше не витримав. Але ж відплата відбулася? Гаркуша мертвий? То до чого ж їм тепер я? До чого їм тепер ця рушниця? Всі вони у царстві тіней, а ми тут. Я швидко відкопав яму, витяг шмат кори, кинутий зверху, і, діставши пакунок, поклав до валізи. Весь зворотний шлях мене супроводжувала самотність». Лише зачинивши за собою двері та впавши в крісло, я відчув спад нервової напруги. Напевно, це був кінець взагалі всіх моїх пригод. У всякому разі я сподівався. Але поспішати з висновками не хотілося. А втім, я не помер від страху. Мене не роздер безокий привид, Моя рушниця не зогнила в землі, а залишається мені для подальшого користування. І навіть якщо припустити, що зараз за вікном загуркотить мотор і зупиниться машина, я встигну зняти поліетилен і покласти її до сейфа. Усе. Я роздер пакет, оскільки вузол виглядав надто міцним, і колупатися мені з ним о другій годині ночі не хотілося, і витяг рушницю. Її стволи Блищали під свіжим мастилом. Вона не гнитиме в землі. Вона служитиме мені, доки я буду. А далі я передам її своєму синові, як робив це Графський лісничий. Тепер вона безпечна. І дай Боже, щоб їй ніколи більше не довелося потрапити до нечистих, злих рук. Я провів рукою по стволах, з вибитим клеймом Зімсон. Добре ще стволи, стара англійська сталь. За звичкою я глянув крізь їхні отвори на світло. І мало не зомлів. Правий ствол був чорний. Лівий, змащений, блищав, мов дзеркало, а правий чорний від нагару. Як кліпав очима, нічого не тямлячи. Крутив ті стволи в руках і знову дивився на світло. Я відмовлявся вірити. Це виглядало неймовірним. Невже я втратив пам'ять? Але ж востаннє я стріляв ще взимку на полюванні. У того злощасного пса. Після того я не стріляв. Рушниця була вичищена і змазана. Мало того, Ховаючи її під землю, я знову проробив це все спочатку своїми руками, а потім загорнув і закопав. І цього ніхто не бачив. Ніхто, крім чорного пса, який не мав чим дивитися. А зараз у правому стволі свіжий чорний пороховий нагар, що буває тільки після пострілу. Я струшував головою, наче прибитий. Вона не хотіла вмістити в себе таку масу неймовірного. Але ж я сам розкопав сьогодні свою схованку, і все в ній виявилося, ніби неторканим. І листя, і шмат кори, що покривав целофановий пакет, і рушниця була замотана в ганчірку точно так, як я це робив. Ні, її ніхто не міг брати за моєї відсутності. Але що це? Переді мною лежав на столі поліетиленовий пакет, щойно роздертий. Мені впав в очі Гудз. Я пам'ятав, як, закопуючи рушницю, зав'язав ще кілька вузлів на ньому для кращої герметичності, а потім на останньому зрізав кінчики. Зараз же вони стирчали в різні боки. Невеликі, сантиметрів по два. Чому? Невже пакет... Розв'язували. Незрозуміле хвилювання охопило мене, як завжди, коли торкаєшся чогось невідомого та важливого, якоїсь таємниці. Я взяв пакет до рук. Ні, таємне мені тільки примарилося. Без сумніву це був мій вузол, і його не розв'язували. Лише оті обрізані кінчики а, можливо, навіть тоді, коли я ніс пакунок додому. Я ще раз подивився на світло. А може цей пороховий нагар такий самий, як і той чорний пес? Можливо, він існує тільки в моїй уяві, і його не можна спробувати пальцями стерти ганчіркою. Я намотав на шомпол клапоть білої тканини і пропустив крізь ствол. Тканина стала чорною. Від неї смерділо пострілом. Знову глянувши крізь отвори стволів, я побачив, що обидво вони майже однаково виблискують на світлі електричної лампи. На годиннику перевалило за третю. Відчувалося, що мені бракує сил, щоб і далі ламати голову над тим, хто і яким чином міг вистрілити з моєї рушниці. Мене несподівано опанувала страшенна втома. Але одне не викликало сумніву. Постріл виявився влучним. І ще я розумів, що всі мої жахи, все, що довелося пережити, було ніщо у порівнянні з останніми кількома секундами життя гаркуші, виродка в людській подобі. В мене вистачило ще сили змастити рушницю, зачинити сейф Викинутий в піч шмаття, просякнути мастилом. І дійти до ліжка. Далі мої очі заплющилися самі. А зранку на мене чекав сюрприз. Хоча назвати його так не повертався язик. Це слово, як правило, асоціюється з чимось несподівано приємним. Іноді, щоправда, кажуть про неприємні сюрпризи. Важко було оцінити його однозначно. І все ж таки це був найбільший за все життя сюрприз. А саме гільза від мисливської рушниці –